يا ابن النبيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الكريم عم بدفع <تصفيق> على عائلتي سعيد حميد لما بعده 4 godine po hijri عم يتصل سلساسر ما كانوا مبهد زواني زات ريقاع zatu ricaa za nas što došao potom je što su ashabi u težine puta kad su im se iskidale vezice i odjeća podarala vezali su oko nogu krpice najviše zaštitile od sunčeve toplote od toplote zemlje od kamenjara i tako dalje Pa je bitka nazvana Adratul Iqaa. Muhammed sallam tom prilikom krenuo na plemena Muharib i Sa'lebe. U Medinu ostavio Abu Dzer Abu Zifariya. Iako, ako ove bitke poslije raziraženja, da se desla prije ili poslije Kajbera? Ali je u Siri, u slikšnom samiografiji, da se desla prije Kajbera. Sustavili se oba dvije vojske, dakle i vojska muslimana, i vojska plemena Benu Muharib i Benu Tha'labe. Međutim, oba dvije strani osjetile strah od onih drugi I to je bila prva prilaka da je Muhammed sallallahu sallam klanjao <coughs> salatul khouf, namazu, <coughs> strahu. Koje će ne već kako se klanjao namazu strahu? Paj, dignite ruku, kje je na no. naci. Reci. Ovo je jedan saf kladne na srežda, drugi saf ostane da stoji, on je pazirio, odčinuću prakotiničku riniju. Onda, kada ovaj ostane, drugi ide saf na srežda. Sve kladni. Oni spomenuti više oblika. Jedan od tih je da je mamisla u sa polovinom klanja od dva rekejata, a onda sa drugom polovinom druga dva rekejata. Miđutim ono što je poznatiji u Fikhu, jeste da se klanja četvr rekejati namaz Pa, predvodi se jedan rekan, odnosno imam predvodi jedan rekan sa, sa jednom grupom, jednom polovinom. I kada se digne, e, imam ponovo na krijam, one odu i u potpuno drugi rekan. Odu i u potpuno drugi rekan. Oni koji još nisu klanjali dođu i klanjaju, koji rekan? Sebi prvi, a imam je drugi. kad imam predat selama, one ustanu i do krajče, odnosno, Dovrši još jedan rekan. Džabir Ibn Abdullah pripovijeda tom priliku, Kaže, jahao sam devu veoma veoma slabo. Kad je svi moji su prijatelji otišli. Pa je posnjak se nam rekao, Džabir, šta je tebi? Kaže, deva mi slaba, ne može, ne mogu da sustegnem prijatelje. Pa je Muhammed Sala Selen potrljao je, pomiloo je dakle devu, i pojurla je. Zatim kaže, sustigao sam svi svoji prijatelji, a poslanih s. s. reče, Džabira ćeš mi pradat ovu devu. Kaže, ne hoće Boži poslaniče. Koliko, koliko daješ, kako bože poslanih s. s. s. bihrahem. Jedan sredranjak se Kaže, ne može Boži poslanič. Kaže, dva, tri i takd. Svuk nije da si glacijeno ukije. Dakle, vrijednost u ukije. <clears throat> kaže, dogovorili smo se. Ali kada je završio bitku. Nakon završene bitke, Džabir je doveo devu kod Muhammeda s. s. s Doveo je devu. Kaže, zovite ga. Džabir, šta hoćeš kad dovel sam ti Boži posneš devu? Završ Kaže, bila Ustan, dadni mu uqiju i vrati mu njegovu devu. Vrati mu njegovu devu. Dakle, Muhammed sallallahu alaihi dao, ne znam kolika je vjera u uqiju. Reči. Šta je uqija to? Vjera. Ne znam koliko je to vrije mm. dao uqiju. Kaže, dadni mu i cijenu i šta? I, i devu. Sallallahu alaihi wa sallam bio veoma veoma prominent. <kuh> Treća bitka na Bedru. Film posjećaj bitka na Bedru. Četrti godne u mjesec Šabanu, to bila 19. bitka. Četrti godni u mjesecu Šabanu. Ovo je Leposanik S.A.M. i krenuo na bedr. Zato što je ču da se korejše ispremaju kao na pohod. Reci. Leposanik S.A.M. Četvrce godine po Hirži, u mjestu Šabana. Uvijek iz druge strane, kaže Abu Sufjan, poveo svoju vojsku. Međutim, nadamak Asafana, ili kako meni kaže Usfa. Evo Sufjan se predomislio, kaže bojci, što, što se meni tiče, ja si kaže vrati, ja ratomet neću. Kaže pa se vi vratite sa mnom, tako se vratili. I kaže nije došlo do kakve borbe. Pohod deumetul džendel. Pohod deumetul džendel. Pohod se desi u peti godini po Hijri. Ali, kao ovim velikom broju dakle, povoda, nije došla nita kakve bitke, nego sam namislao da je selen vratio, sa shavadna, umedio. Nekim sinoć pital kada se desila bitka na Bežu. Be, bitka na Bežu desila za drugi godini po hijži. Uhud <coughs> se desio treće godine po Hijri. Zatim dolazi jedan od velikih bitaka. To je bitka na Hendeku. Je bitka Kako se zovem? Ahzabu. Ahzabu. Dakle, saviznici. Razloga bio je taj, što su glavesni od evreja ustali proti Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Salam ibn Abiy i Huya ibn Akhtab. Ustali su, on su, dikli su, svoje evreja, svoje prištaše proti Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Odši do Kurešia, hvaleći ih, hvaleći vjeru Kurešijama, približili odnosno, kako gretko nas, ulazivali su se, a govaraći da ne padnu Mohameda sallallahu sallam i ashab. Kurešije su i pitali šta smo mi bolji, šta smo mi, gdje smo bolji od Mohameda i njeg, naša vjera, od njega i vjeri vjere, kažu, jeste, vi ste bolji od, od njegove vjere. Dakle, jebreji koji su imali knjigu, koji su zdali za Mohameda sallallahu sallam, nikada nisu priznali istine paritada.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 Zatim su otišli do plemena Gatafan, također spotičujući njih u borbu protiv Muhammed s.a.v. i Ashaba. Tako je se skupilo oko 10.000 ratnika. Iz Kurejšija, pod vojstvom Sufijana Sufjana, iz Gatafana, pod vojstvom Ujajine Ibn Hisna, zatim Benu Feraze, dakle plemena Benu Feraze, zatim Benu Murre, i pleme Ešđa normalno jevreji. Kada Allah posl. s.a.v. ču nijemo lahko pala ta stvar. To jest da se pripremilo deset milija savjeznika jer su krenuli na Medinu. Zašto? Koje živio u Medinu? Žene i djeca. Jer, kada se bitka desi na doma grada, kada se desi ban grada, na otvornom polju, u brdima, u šumama tako itd. Ko gine? Ginu muškarci. Zašto je jesu stvoren? Ali se približi rad gradu, onda postoje vela, odnosno postoje veće optaraćenje gdje će se sakriti, gdje će izbrinuti itd. On je srljan, iznio problem pred Azhabe, pa Selman el-Farsi rekao Boži poslaniče, mogu ti preporušiti nešto, lapsni se na rečer, reci, kaže šta, mi u svojim ratima dakle, u Perziji kopali bismo jarke oko gradova. Tako da bi, šta, spriješali neprijatelja da uđe u grad. Nego bilo bi, dakle, bacanje strela i tako dalje, ali ne bi ne mogli prijići grad. Pa je Monsa Serlen, naredio da se kopa hendek. Monsa Serlen je prvi krenuo da radi. Zašto? Da je spotakao ostale sahabe. Tako da svi sahabi, dvjednici, nisu odbijali, nisu izbjegali da kopaju hendek. Ako bi neko njih imao nekakvu potrebu, rekao bi Boži poslaniče, dozvolim da odim da završem svoje potru, pa li se vratim. I oni se svako vraćali. Dok smo na oficir, šta? Izlonačili se bez traženja izvona Dalahovog poslaniča. Zato je pokuđeni u jednom ježlisu. Bez obzira, ako se radi kod nekog domaćina, ne mora to biti des pred učenim čovjekom tako dalje, da se domaćina traži izun. a ne da se ustane štura. Nevalja, ružno je. Zašto? Isto kao što na selima imaju občave pojedinci, se Sijedi čovjek sa hanomom, s djecom i tako hvali. Pofut tvarava neko u kuću. Ružan osjećaj. Ružan osjećaj. Kao što mi je jedan čovjek priča. Kad ja se došao s posla ja sam sa ženom iz pri... ljeto. Otvorna su balkonska vrata, a dodje smo prije zimu. Kada sad je na umroj, prošla je taj čovjek. Kao što je, ja sam se sabirao i spričao, i Mika je priča, tam, vam. Ja kad je ovako slučaj otkrenem glavom na polju, kad jedan žena uzela stvoreva gleda. Kovžinca. Kaže, vela, kaž, šta ti sat i ja tu radiš? Ništa, da ono se ne došla. Kaže, još već je velak i sve čuvao što sam pričao ženi. Dolan, tokom dana, njemu se desilo svašta na Bosnu, njoj koći razmijenio informacije kod čovjek i žena. A ona je sve čula, čitao priču, čuna. Dakle, dužan običaj kod naših navida. Isto tako i kada završi sile, kada želi neko da izađe, reda radi, ništa nije teško reći, mogli ja izađi. Mogu dobiti tvoj izun, ja bih išao i tako dalje. Allah Subhanahu wa ta'la, hvala i ću velik kaži, vjeren su koji vjeruju Allaha, njevog postanika, i ako su sa njim ne, za jedno, na jednoj stvari, neće otići sve ne dok njega izuna. U toku kopanja hendeka desile se određene muđize, određene stvari, za koje Ibni Hišam dok je ovdje pisao, kaže, dok sam ih pisao dok se ih prenosio, od prenos laca, kaže, to mi samo povećavalo ubjeđenje da je Muhammed sallallahu sallam Allaho poslanik. I takav je vijednik. Kad vam vjeruješ, svjestan se činjenci da nema drugog božanstva osim Allaha sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu sallam poslanik, da je Muhammed sallallahu sallallahu sallam, sallam poslanik. Ali kad čuješ neki stvar to ti povećaj ima. Srce ti kao raste, koža se, ježi, kosa se na glavi, digni i tako dalje. Drago čovjeku što čuje takvi dukac. Između ostalog, Jabodin Abdullah kaže, dok sam kopao, a pojavila se velika stijena. Nisam joj, kaže, mogu ništa. Nisam je mogu ništa. Pa je lapu sam se ne primijetio da ne mogu. Uzio je, kaže, uh, kod se kaže kramp? Zatak šta je kramp? Njim. Uzio je kramp i udario po njoj, a ona se kaj rasula kao prašina. Zašto? Jer vam mislim da Srlen je bio, imamo slavog za koliko ljudi je. Allah, sa četrdesit ljudi, sallallahu alaihi ve sellem. U vrijeme kopanja hendeka, Medina je uskudijevala u svemu. Uskudijevala su hranu. Kaže, k čiji od Bištva Ibn Sa'da, došla i rekla, mamna je poslala malo hurmina tibadnu. Ali Allah, sallallahu alaihi ve selleme je spriječio i kaže, šta ti hoće, hoće, kjer vam, tođi. Sada se dojela, kada dojela sam babi ručak, kada istresi ga meni u ruke. Mame se na sredem me pružuju pregršt. Pružiju pregršt. I ona je prosula hurme, a one nisu potpuno njegov pregršt. Pa je mame se na sredem rekao, donestim krpu. Stavio je krpu na zemlju i stavio hurme unutra i prekriju ih. I onda je pozivao sve ashave. Kaže, pozorite sve ashave, bilo je koliko. Koliko? Koliko?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 I rekao sam, Hanumi da pripremi nešto malo od, ko nam se to zove popara, ali nije popara. Arapi to pravi specijalno, od sušeno pečene juhki a Naslažu ih i onda ih zaliju sa masnom vodu. Pa sam rekao, pa ima suh svakog. Ona se kaže, maslenca, nekoga se kaže, taj ja znam. I kaže, rekao je, žem da pripremi malo te hrane. Za to I rekao je, Boži posljed će hrin, sada da jedemo. A mama sa se sasen sakrila i onda čovjek rekao: "Kaj povjeriš među udvane ksido kaže kod Čavra idem po <laughs> Kaže Čavra Dulake, kad sam kaže, "Kumbro." Nesto mame. Nema više jer da se svi najedili ovce, jer malo toga što je kuma pripremljena za njih dvojicu, koje gotovo nemame. Pa ja lahpos najšao se sa na selam, ušao na zagreb je bila priprema rana, tu usnove tri puta i onda je ušla grupa pa se najela, pa išla i tako dalje dok se svi nisu najeli od jedne I malo ti, kako bih rekli, ne znam već kako se zaviti, ali vas tahrani. Ebu Hrej radijallahu anhu pripovjeda, isprišla se pred nas tijena u toku kopanja hendeka. Nismo je mogli ništa pa je Allah pos. i uzeo kram i udario a iz njega je poletila varnca. Zatim udario drugi put još jedna, treći put i još jedna pa sam rekao Allahu poslaniče, zamijenio mi za oca i majku. Kaže, šta je to što sam vidio ispod tvoje krampe dok se udarao? Kaže, jesi vidio, što se tiče prvi, vidio sam da su, da mi je podaren Jemen, dakle je zašla prva svjetlica, ili munja, vidio sam da mi je podaren, odnosno, otvoren, uslobođen Jemen. Što se tiče druge, osvojen mi je Šam i Magrib što stiče treće, Allah mi je njome otvorio, odnosno dao mi do da osvojim, čitav istok. Deset hiljada boraca kada je okolo Medina, možete zamisliti kakav je bio osjećaj. Deset ljudi, na veoma malu, jer Medina nije kao što je danas. Dakle, ni to grad kao što je danas. Bio mnogo manji. Međutim, ono što je iznenadilo, dakle, dijelom što ih je iznenadilo, je bio kanal. I u stvari kanali ih ispričaju da ih ne uđu u Medijinu. To su imali nijed za na napadnu Medijinu. Tako da nije došlo do nekih velikih okršanja. Osim što je na nekoliko mjesta pokušal neko od koljanika, kao što je Krimaj ibn Evid Džehl, da uđe sa koljanicima, ali su ih odvratili i u više navrata, ali su pokušali. Odmrso su njihove napade. Međutim, glavnu ulogu koju je odhirao je bio Mesaud. Nuhayb ibn Mesaud. Nuhayb ibn Mesaud kaže Boži poslaniče, ja sam, a bio je od plemna Ja sam skoro primio islam. Hoćeš mi dopustiti pa da ih, kaže, ja, prevari Laha za islam je kaže varaj kako hoćeš rat je varka. I tu je jedan od tri slučaja kada je dozvojeno čovjeku da slaža. A dozvojeno da slaža kada? Da pomiri dva muslimana. Ako se boji žene. I o ratu. Kaži, slobodno i varaj, rat je var. Pa je, Noaim ibn Mesovud otišao kod jevreja. Kod Venunkurizma. Kaže o njima, vi znate da sam ja vaš saveznik, vi da sam ja vaš prijatelj, vi da sam ja ovdje bio vaš dobar prijatelj, tako dalje, kažu da reci, ja vas kažem nešto na savjetu, a to jeste da znate da je ovo vaša država, da je ovo vaš grad, da je ovo vaše mjesto. Ako izgubite bitku, Kureyši i Gatafan će se pomoći došli u svoje mjesta a vama je ostati sa Mohamedom i njegovom vojskom. Ako izgubi, znači da je Mohamed s.a.s. bio je dobila njegovom vojska. Naimin ka niko nije znao uznamo islam. Kaže, ako izgubi, ako izgubite, ono odoše, vi ostavite, valja vam se, susret ponovo sa Mohamedom i sa Ashabima, nego ovim Kaže, jest, pa šta nas savjetiš? Kaže, tražite od Kurešija, od, od Gatafana, nekam tadnu nekoliko zarobljenika. Da bi bili kod vas kao sigurnost, da vas neće ostaviti na cijeli. A onda je odšao kod Kurešija i kaže, je vreće tražiti od vas kao zaštitu nekoliko ljudi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 A ovima je rekao, ni pošto im ne dajete, da će ih Mohamed, pa će Mohamed ubiti. Zavadi pa vladaj. Zavadi pa vladaj. Nohaj Bivni Mesude, zavadi pa vladu. I onda se Nohaj Bivni po. Zatim su jevreji postali svoji zaslanike kod Kurejšija i Gatafana. Kažu, dajte nam nekoliko ljudi, kao, zašto? A Ebu Sufja, njegova vojska, kaže, ne, sutra se borimo. Kaže, ne, sutra je subota. Sutra je subotar, sutra se mi ne prodavljamo, zato mi ništa ne radimo. Nego subotiramo, e, dakle, odmaramo se. Sabotiramo. Sabotiramo, ja. <laughs> subotar se i razive. Kaže, sutra ništa ne radimo. Mm. Ali zauzirati da si dajte namalja nekoliko ljudi, kao zauzirati nas nešta sada na celu. Kaj, mi imam nikova, nećemo dati. Da oni su vidjeli da svi ovi prevarli, oni svi da svi ovi prevarli. I saveznici se rasturli, odnosno različuju se. Allah subhanahu wa ta'ala je na savjeznike poslao jak vjetar do te, mjere, do te mjere da niko nikoga nije mogao prepoznati. Dakle, sjedili bi čovjek do čovjeka, isto kao što u nas dvojica sjedite, jedan drugom nisu lice vidjeli. Ja drugom nisu lice vidjeli. Ja svaki put li je išao na hađen na ur. U arabskom svijetu, kona se je magla, kod njeh je šta? Prašina. U se prašna digni I stvarno ne vidi se ništa, ne vidi se ništa. I onaj ko izađe u vrijeme prašne, može se kupati stotinu puta na ovom njih. Dakle, toliko su uvlači čovjek, u kosu uvlači sa uvodiću i tako da. Isto što je kod nam smagla, ali u njih se prašina digne. Prašina se digla, vjetar je puhu, izobaruo im je šatre, izvrnuo im je lonca, dakle, hranu i tako Tako da nisu bili kadar ništa učiniti. Allah posl. Islava Srlen je okupio asave i kaže, ko će mi otići? kod naroda, dakle, kod nevjernika, pa da me obaviste ono mi u kakvom suhalu. Kaže, svi su vas se bojali, puše dvigla se prašna, ne vidiš kud hodaš, valjao među neprekljuje, otiš, desetlijada ljudi tamo čeka. Kaže, pa je Allah s.a.m. pokazao na mene, ovaj hadis prinosi Uzaife ibn Iman. Kaže, pa Allah s.a.m. kazao na mene. Ja sam ustao i odšao, dakle, odšao da li su stvarali oni, hoće i povući. Onda sam, kaže, si među među Jer nisme vidjeli. Kada čuo sam evo Sufjan kako govori, neka svako u kraj sebi uzme onog svog prijatelja za ruku. Neka vidi i komu je, dakle, ko da njega sjedi. Pa sam pitao jednom, kako si ti doviš kaj je tako i tako. Da znam kaj, kaj ko ga sjedi. Jer nisam ničije lice vidio, niti je mene i vidio. Ona je primirila kada dakle, vidio, ne? Da se pripremaju, da napusti jer sam, sam u bitku. S ovim tim bitka je završena. Kažem, na jednoj i na drugoj strani nije bilo da neki veliki okrišaja, iako je, je sam došao do vrhunca, opuljenja medine, od čega se je ashab normalno, i, i prepala. Muhammed Sala Sevlem se povukao sa ashabima normalno u kuće, ali dok je skidao sa sebi okol, došao mi je ko? Džibrila <gled> Lissna. Kaži, Mohamede, jesel kaže, pustio oruđje, jesel kaže, ustane uzmi ga i krenite na Benu Kureiza. Pa Allah posl. nek se ne bi izašao i rekao ashabima, nema odvora, ne krenite na Benu Kureiza i neka niko vas ne klanja osim u plemenu Benu Kureiza. Tako da su neki ashab držali se toga i zbog onoga što im se desilo u putu, došli u Benu Kureiza, tek posle jaci, ja, dok su neki klanjali na vrijeme. Ali Muhammad sallallahu sallam nije pokudio stav ni onih, ni onih. Jer oni su postšali Allahom poslanika, dok oni drugi koji nisu postšali šta? Čuvali su namaz u njegovo vrijeme. Tako da su nekih klanjali na vrijeme u putu, dok su oni koji su stigli u Ben-Ukuriza posle Jacije i klanjali Kindiju tek posle Jacije. Pohod na Benu ukurijez također je bio peti godine. Muhammad sallallahu sallam I u tog puta prema Bednim Kureyzi pitao nekega sahaba da li je ko prošao kraj vas. Kažu, jeste, prošao je Dihje El Kelbi. Dihje El Kelbi, Mohamislas Elan kaže, to je Džibril otišao da prepadne Bednom Kureyzi. Jer, Džibril je imao zadatak da kada Mohamislas Elan neki grad, odnosno na neko mjesto, na neko pleme, da za taj grad zatrese. Zašto? Da bi ubacio strah u njihova srca. Mohamislas Elan kaže, Ko Potpomognut sam, čime? Strahom. Strahom. Potpomognut sam strahom, na udaljenosti, od koliko? Mjese, mjesec, dana hoda. Jer dakle, kad Mamoj da se ne kreni, 30 dana treba doći do nekog mjesta, veći ga se neprijatelj počne bojati. 30 dana prije što Mamoj Salao Selem dođi. Mamoj Salao Selem ih je opkolio, on su država opoljene 25 dana i noći. Mukea i Ibni Esed, njihov velikan, dakle njihov pogledica, kaže, ja ću vam preporučiti tri stvari. Ako jednu prihvatite, dakle, govorio je svojim jevreima, ako jednu prihvatite, bit vam dobro. Kaže, ima da prihvatite, ili da prihvatite islam, nakon čega će vam Muhammed oprostiti sve, prići preko vaše irđave dijela, preć preko vaših poslata, jer što ste bili sa saveznicima, što ste izdalom, dakle, Muhammeda. Ili da pobijemo žene djecu, a onda da se borimo, ili ćete, kaže, učiniti gdje to što ćete se boriti? Subotu. To što ćete se boriti? Subotu. Kažu, što tiče slava nećemo. Nikad nismo ga htjeli ga ni prihladiti, nećemo ga prihladiti. Što se tiče djece i žena, ako ih, kaže pobijemo, kakav je, kaže, hajno našem životu? On im kaže, pa naćemo drugi žene i dođemo drugu djecu. Dakle, koliko je bio ahmak da žrtvuje žene i djecu tek tako, bez potrebu. Nego su onda da se bore subotom, a subotu on vjeruju da bilo što da učin je subota, posebno što se liče rata, da taj dan se neće boriti da neće biti ponižen, pa i Allah subhanahu wa ta ta'ala i ponizio, odnosno Allah, pa s.a.v. je savladao, a onda, Šta su zatražili Benukureyza? Zatražili su da ih presudi neko od Ansarija. Onaj koji im je presudila ono on tražili presudu Osada ibn Muaza. Sad ibn Muaz je bio bolestan. Sad ibn Muaz je bio bolestan, ali ustao je i došao u konju. Kaže, kad su ga vidjeli, pohrlili su i žene i djeca njemu plačujući. Mislići šta? Daći onih spas da će, će izvući problema. Fatih ibn Muaz, Allahu sakka veleyh ve kari. Što se tiče muškaranaca, ja smatram da ih treba sve popiti. Što se tiče žena i djece, porobitih. Žene i djecu porobit. Pa Allahu subhanahu wa ta'ala presudio se kaže presudum iznas eden na veza. Dakle, Allahu subhanahu wa ta'ala presudom u ime veće Allah Osmanu bio i odredio. Bilohi je 600-700. Ibn Hišam kaže, oni koji žele da malo i stvar, kažu Bilohi 800-900. Pa su u grupama bile dovodene do jedne malo dolinice, bilo bi spustane, onda bi bili udarani iza glava, odnosno iza vrata. Dakle, bilo bi linčovani svi. Žena i djecu su prodali na trdu, dakle, odgovorili su ih van medine na neku tržnicu, i prodali su ih Za, zašto? Za oružjima. Kaj Mohamed Sallam sallam, bodite ih i prodajte ih za oružje. Tako je su završili benog jer su prekinuli ugovor sa Mohamedom sallallahu sallam, izdali su ga, pored ugovora koje je napravio odmah nakon dolaska u Medinu. Allah poslanih sallallahu sallam, ono što je ostalo dakle, od plijena, suzer za robro od plijene, podijelio je među ashabima, tom prilikom je dao konjaniku tri dijela, a pješaku je dao jedan. Jer kako, kako stojuše odnosno fiku? Konju pripada jedan dio, je li tako? Konjani, odnosno ovom dva, a pješaku pripada samo jedan zato što on ulaže više druge. Dobro. Nakon toga sad sa ibn muaz je umro. Nakon toga sad sa ibn muaz je umro. Džibril alejhiselam je došao kod Allaha poslanika sallallahu kada umro sad ibn muaz i u gluhu doba noći kako bi kodan sekmi i rekao mu Muhammede ko je ovaj mejt kojije su otvorena sva nebeska kapije. Ko je taj mejt koji sotre sve nebe? Muamson sa nemustavom krenuo uh, sad u kući i naša ga je, dakle da je presadio. Mame <tip> se vao Serlen, govoreći o njegovoj smrti, kada je čuvao munafike, kako su nosili njegovu dženazu, dakle, svi oni koji su punili dženazu, mi je bilo i munafika. Pa su rekli, nismo nikad nosili lakših čovjeka. Ko je odlas nosio Mejta? Mejt je strašno težak, strašno težak. Kaže nikad nisam nosio lakšeg čovjeka. Muhammedovo selo je bilo je bilo krivo, i on kaže njega nosi i drugi mimo vas. Dakle nosilo su ga mladići. I da znate, pod njegovoj smrti zatreso se arš milosti Boga. Pod njegovoj smrti zatreso se arš milosti Boga. Tu si pandoču ispit. Hmm. Kad su ga ukopali, Rabir ibn Abdullah pripovijede, bilo smo sa Allahom poslanikom, pa je Allahom poslanikom sada rekao Subhanallah, a mi smo rekao Subhanallah, pa je rekao Allah ekfar, a smo rekao Allah ekfar. Sada smo rekao Allahom poslanike, zašto donosiš tez Kaže, Allah poslanik da kaže, kabur ovog vaših prijatelja je sa stisnumom, a to se kaburski stisanj. I da je ikome, i da ikoga mi mojišao ovaj stisak, mi mojišao bi Sada ibn Muaz, ali ni njega nije mi mojišao. Znači, svakog venite, svakog čovjeka, njegov kabor će se stisnuti, shodom njegove vjeri, kod nevjednika, mi smo o tom pričali, rebra će proći jedan kroz druga kao dva na prepletite, kod vjednika će to biti manje bolno da nas Allah sačuva od kaborskog stiska. Na hendeku molim šehidi mečima na hendeku od muslimana preselilo je vesela su šestoraca a od mušriha preselilo su odnosno poginulo su ili crkla su trojica Na taj način kaže Medina je očišćena Allahu subhanu te alai branio Medinu od saveznika, a zatim Muhammed sallallahu sellem je očistio takođe Medinu od poslednjih jevreja. Tako da u Medini više niko od jevreja nije, ostav usallam alejna nabija Muhammedun sallallahu alayhi ve sellem. 22. je bio na Beni Lahyan. Muhammed sallallahu alayhi je sakopio ashabe da bi napali Ben-Ilihjan. Ben-Ilihjan, kada se sjećate kada se ubili Hubejba i grupu Ashaba, šestorica Ashaba, to je da pošle sa njima mm. daje, pa je se se poslao, pa su ih pobili. Međutim, Ben-Ilihjan, kada je Mohamed Selem došao na domak njihovih staništa, pobili su brda, sakrijuši se u, u, u, u među stijenima ili planine, tako da im Mohamed Salah Selem s sa Ashabima nije mogao ništa jer kada se pohidili na planine nema više bitke. Što se zavu? Benin Lihjan, takvu plemet, ime Treći. I nevjerujem da je, ja ovaj, mislim da je Lihjan jedan čovjek. Lihjan, ime čovjeka A drugo je Lihjan, Lihjetein. Benu Lihjetein. Bila, mislim, to što ti kao grijep Dobro. Dvacit treći pohod bio pohod... Četvr. Kada je struglji bijedik? Jeste, jesmo tamo. Dobro. Hvala si česiti povr. Nadij i Qaret. Nadij i Qaret. U Jaina ibn Hisan, napao je na jednog densarija, ubio ga, njegovu ženu, oteo, i oslanikove, salallahu ve sellem, mužjake dejeva dromedare, pokrao. Omisao Selem je nakon što je Selem ibn Amr ibn Akwa napao na njih, dakle pošao u protjernicu, Omisao Selem -hmm. je poslao 80 ko konjanika da pomognu Selem ibn Akwa i da vrate dakle, konje i ovu otetu ensari. Nešto, su, nekoliko su njih ubili, dakle upravo su nekoliko mušlika, vratili su nešto konja, dok su ostali od njih pobjegli, a sahabi su se vratili. 25. poh. je bio na Beni Beni Mustalik. Ova bitka se desila kod Bureisije. Bureisija je izvor. Bureisija je izvor. I to 6. godine u mjesecu Šaban. Molestov selam. Kod nas se je doprilo, da se Beni Mustalik sakupljaju i organizuju grupušu da napadnu na Muhammedov selam i Medine. Allahu k sallallahu alayhi wa sallam, oduči sa sasahabma izađi i susreo se sa benom ostalih hodmureisija. I tu je pobijedio. Dakle pobijedio je benom ostalek. Jan dio njih je bien. Trifadnika, plemena benu ostali. Ostali su zarobljeni. Tada je bila zarobljena i džuverija bint Haris. Džuverija bint Haris fusani sallallahu alayhi wa sallam. Žena. Naime, Mohamed sallallahu sallam, kada ih je zarobio, ostavio je džuveliju i rekao jednom vashava, čuvaj, je, pripazio je. Pa vashabicu znao da je se sallallahu sallam je već odvojio za sebe. Zatim je došao njen otac da je otkupi. Došao je njen otac da je otkupi. I poveo je devet. Okay, bio na demek Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vi je deve sam se, dokale kaže ne mogu i pokloni postanak. Ne mogu ću i pokloni Ahmed. Krestaću i ovi ovaj, ostaleći date. Kažem Ahmede ovo su deve za mojoj ćerku, Zovediju. Kaže, njemu se da neće moći. Ako mi kad ređe dođeš ona dvjesto skai sakri tamo u neđej za brda, kad daš ti. Kre i to što se reku ne može znato osim se te Allahu obavijesti svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i da stinje ga postanak A onda je Muhammed sallallahu sallam vratio mu njegove deve, vratio mu kćerku i, šta? Zaprosio je. A su rekli kako to da je uh, tazmina Allahovog poslanika bude kod nas roblje, pa su ih sve pustili. Kaže Aisha radila Aisha radljala, kaže nijedna žena nije više donila berišta svom narod, kao što je džuverija, rad koje je Muhammed sallallahu sallam oslobodio čitavo pleme. Oslobodio čitavo pleme, A svi su primili islam ili njihova plemešna Haris Rinio islam. U toj bici, dakle, u bici prenim Stalik. <coughs> pardon. Jedan od ashaba jedan od ashaba posvađalo se sa drugim tako da su se prepirali da dakle, krajem Sarije Muhadžiri i došlo je do kulminacije događaja dakle došlo je do medicinske bitke mamo se sada vidi šta se desi mamo sev, sad sad se vidi šta se deslo da bi ih smirion kaže kupite se krećemo i to krenulo vr vrijeme kada nikad nije kretalo sa vojskom to jest u žestoku je ručin pa je putovala u dan i čitao noć i sutra dan dio dana dok ih, kaže, sunce nije ispržilo. Zašto? Da ih umori, da nema ih vakta za tuču i svađu. Razdvojio je, vojska koje ne karavana. Ka je razdvojio, umorio ih, ka se došli, popadal se, ka je I niko nije imao vremena da se bije. Tada je uh, Abdullah ibn Ubay ibn Selul rekao, vidi, ka je na hrane pisa, on će te ujesti. Dakle, udevljaj psa, on će te ujesti. To je dakle njihova poslovica. Mi smo im, kažel, nahranili, dali smo im svoje metke, dali smo im kući, iako Abdullar bin ni ništa nije dao nikome. smo im utočište, oni na sada napadaju. Oni na sada napadaju. Kad se vratim u Medinu, časniće istirati ponižen. On je sada, sada mi je prešutio. Ovar Ibn Hatar što kaže? posliniče, posliniče, poslini ne kaže, skinim, glavu. Muhammed S.S. kaže, nemoj omere da ne postane narod pričao kako Muhammed ubija svoje ashave. Neko će reći, svi ashave su bili monafici, kao što tvrde i šije. Svi ashave su bili monafici. Dokaz tome je da je Muhammed S.S. za Uptullah ibn Ubej, za koji Kuran kaže da je monafik, rekao, nemoj omere da ne bi ljud pričao da je Muhammed S.S. ubijao svoje ashave, svoje drugove. Kako ćete im odgovoriti? Ovo vam je dogovorat primalno otlaženje Jedna. Drugo? Nešto konkretnije od toga? Nešto Tako konkretnije od toga? Imali... Da... ne ide prihvati, šivate mi, ne ide prihvati ni, ni, ni kurana, ni jajet. Ne ide prihvati mi ništa. A onda bi ovih koji to odgovar imali bi opravdanja za svoje riječi. Tako li bi evo, poslani gdje umbiljali. Mi smo rekli definiciju sada, najednostavni je znači asada. Ja Vjerovo i umro na tome, vjerovo i umro na tome. Abdullah ibn Behi nije vjerovan, nego bio monavnik koji krije krio u sebi kufr, a odštao iman. Dakle, ako stikali no. aspođa sa širama, primjećite da on pobija ono što da dojede s Koranima. Za znači njega je Koran šta? Krivotvore, krivotvorena knjiga. Ne možeš mu navoditi dokada iz Korane, vodiš ono što je sa njegov, njegovu pamet možda ono... on znači, šta je čečurka? Je li ne mali kokice koka i jedni mali što se ne dorast. E to laki mozak da bi kako kaže cvrko je, spermatoz. Ne znam, neki kaže cvrka je čuču neki duže tako dalje. Dakle znači, njihov mozak nije dostaje više od od dužnog spermatoz celog se vratili u Medinu? Kad se vratili u Medinu? Abdullah ibn Abdullah ibn Beymiselo. Dakle sin od Abdullaha se zvao takođe Abdullah. Čuo je šta je njegov otac rekao Muhammedu, šta je rekao ashabima. Kaže on, Allah poslaniče, dopusti mi da ubijem svog otca. No. Dopusti mi da ubijem svog otca, a nemoj dozvoliti Boži poslaniče da ga ubije neko ashaba, pa da ja ne mogu ne podnijeti da ubijem toga ashaba. Znači neću mogu podnijeti da neko ubije mogu otca. Ali kad ja mogu da ga ubijem ja. No. Ali je Allah poslaniče da ga ubijem Pa mu je ja, Allah poslaniče da ga prostio, prešao preko toga, a onda Abdullah, Ibna Abdullah kaže, u Medin neće ući, ovdje Muhamasa se ne dozvoli. U Medin neće ući, kad ja ga prebiti. Jedna Muhamesa se neka pozna, kaže Abdullah, pusti svog oca Abdullaha, neka uđe u Medinu. Dakle, nisam gleda ja nije mogu ubiti, ali kad napad ću ga, neće ući u Medinu, zato što je on rekao da će častni ugledni istirati poniženu. Pa neka unu kad je bude ponižen, što je ponižavao poslanika Yeshabe. Znači, dakle, to su bila mjerila kojni, mjerila imana, ni bila mjerila ljub očinske ili cinovske ljubavi, jednog prema drugu.. Tamar. Na povratku, na povratku iz bitke, Venimu staletu, Ashabi su običavali, kada je putovali, kada Muhammed sallam putovalo sa sve nekog žena, da stavljaju je u nositku, dakle, okay. Majku prvi stavljaju u nosiljku, onda bi nosiljku stavljali na devu. A iša radi Allah Anha pripovijeda. Pa kaže, bila sam, odnosno smršavila sam, bila sam plaho mršava. Tako kada bi sjela u nosilku i kada ne bi sjela u njum, malte ne bi ne bilo neke velike razlike. Ali u bitci, kad sam se vraćala sa Benom u stale, bitke Benom ustale, ošla sam porad sebe, obavim nužnu. Kad sam se vraćala, primijetila sam da mi je ogrljica spala. Pa sam se vratila na ono mjesto gdje mi je spala. Znali su da sam otišla i mislili su da sam se međvremenom vratila i niko nije mogo je provjeriti, dakle u nosilci. Digli su no, nosiljku i stavili su i na devu i otišli. Jer iša kad se vratila, vidla da nije nikoga. Kaže, umotala sam se u svoj grtač i legla sam kao je na pijesak. Legla sam na zemlju. Na je Safvan ibn Mu'attem. Safvan ibn Mu'attem. Kad je vidio, kaže, ina li vlahi wa lehi, rađi wa svi se njemu vraćamo. Safvan je pitao majko pravvjedni, šta te je to uh, spriješlo, zašto nisu ošlo sam? Ja mi ništa nisam odgovarano. I to, kaže, prepoznalo zato što me znamo prije što je propisan bio hijab. Kaj, nisam, nisam odgovarano, on je shvatio, kaže, pustio svoj devu, naredio je da deva klekne i odmah koji kaže, uzjaši.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 Liječla me, ili kako kad vam tkao, vidjela me moja mati Umuruman, a zvala se Zeynep Bint Abd da, Duhman. Kaže Umuruman me je vidala pomagala mi tako itd. A Allaho poslanik nije se obraćao, nije još da sa mnom razgovarao. Pa sam rekla Božji poslanik, oćeš li me pustiti da primim kod svojih roditelja, pa da bude malo lakše da moja mati čini ih izmed. Pa mi je dopustio. Nije mi što rekao, nije samo dopustio da odim kod svojih Međutim, niko od njih nije mi govorio ništa. Dakle, ni otac, ni majke, nismo mi govorili habere šta se dešava u Medinu. A Medina je brunjala da je majka pravovjednik počinila blut. Zašto? Jer Abdullah ibn be' ibn saloum je izmislio i potvorio je za blut. Zašto? Jer kaj je vidio kako dolaze, ništa prvo nije pao na drugo, nije pao na pamet, osim da je potvori za blut. Prošlo je dvaciti nekoliko noći Allah, oposlanik sallam, Nije dolazio, niti mi je obilazio. Jednom priliku je, kaže, ušao i kaže Aisha pokaj se Allahu, ako sto učinila, priznaje, ako sto učinila je, pokaj se Allahu, Allah će priči tvoje jeđave i dijela i zaboravit to. Kaže ona, ja ne mogu, pitala je rote, ošto je bio odgovaratel, ću ja Jer redi kod araba, da ne priča prvo dite, nego priča prvo rote. Kaže, Ebu Bekr i Umu Roman, ništa nisu odgovarali, ništa nisu odgovarali, pa je rekla, Boži poslanič, ne mogu priznat nešto, to nisam uradila. I ne mogu se pokajati za nešto, to nisam uradila, nemam se kaj zašto pokajati, ne mogu se kaj pokajati u prazboj. onda je zaplakala i rekla, Fesabrun džabim, u Allahum ustane, allama tasifun. Lijep i sabr, lijepo strpljenje, Allah je sve mogući za onoga što vi iznosite, dakle mislići na naše žobe. Pa Allah je Allahum ustane, iksal, iksal, iksal, došla obja. Jer pa sam vidjela, kako se spustio, pa smo mu potorili jastuće pod glavu. Jer kam da vas da objava, Moje slovo se njest, odvaja od ovoga svijeta. Molim! oko, kao lago bi... Za ne, spora. Pao, traz, tamo, pao, <totit> kako zašto? Moje sufijskih pora, Paolo, Traz, Paolo, Paolo... Odvolio se od ovog svijeta slovo srednje, bi i zažmirio bi, a onda bi mu se lice oznojilo, Onda mi se lice oznojilo i, nje, i znali bismo kažel shabir kovidej, znali bismo da mu, se, da mu je došao čepljiv. <tip> Zatim, kad je došao, odnosno kad je završila se objava, kaže, radovi se iša, Allah subhanahu wa ta'ala je objavio tvoju nevinost. Zatim je naredio da se Mistah ibn Uthafe, dakle, Mistah ibn Uthafe" Hasan ibn Thabit i Hamne ibn Teđahš, dakle, ovo troje, Abdullah ibn u Beinu i su bili zagovorni s četiri svjedoka. Na sve ovo troje kazne, kakva je kazna? Koliko? Deset udaraca za potvoru dijernica čedni. Pa su bili izbečevani i time, a ona je molila Allah, gospodaru moj, molim te, objavi svom poslaniku ono što će meni očisti i učiniti nevino i što će muslimani čitavog života svojih dana učiti u svojim namazima, znajući da sam ja nevina da u današnji čifti ovog umeta šije tvrdi da je počinila blud i potvara i nazivaju je bludnicom. Čućete to oni njih kako u javnosti iznosi nimalno se nestiditi. Iako mi teorije tako nikad nećemo prihvatiti. Iako ne prihvatiti Kur'an i Sunnet, može im se samo jedna, jedna stvar reći, a to jest da Allah subhanahu wa ta'ala za svog poslanika sigurno nije dozvolio da mu se umanji njegov ugled Ne putem prijatelja, tj. shava, niti putem njegove poredce, jest njegovih žena. Tvrdi za sabe šta? Šta tvrde je za shabe? Da su bili lažod, da su bili zlomčaj, da su bili nepravedni, da su učinili nepravdali, da su učinili ehl bejti, da su Muhammed starstavom učinili nepravdali, da su ga prisutili, da je morao šut, da je morao trpiti, itd. A onda, kao takvi šta, nisu mogli prenijeti nama islam? Da bi nam poturili islam kakav obožavanje, zoro, Astejka. Molim. <laughs> Tako da je završena i tema o potvore. Šest godine po Hirži <laughs> Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam odlučilo se sa 700-tina shaba, a neki kažu sa 1400-tina shaba da pa krenu omeku da obavi umruk. Pa je poveo 70 deva kao štan. Kao kurvan. E. Pitanje. Kako to da obavi umruk da koji deve kada kod umre nema klanja. Kako da je poveo deveda i kolji kad se kod umre ne kolju kurbana, nego se kolju za hajđu. Molim. Ne, ne, ne, oni su krenu umru. Kaži, krenu je u zilu ka'ade kao mu'atamer, odnosno da obavi umru. Kaži, poveo je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 da znači, će Muhammed s.a.s. sa sahbima uči naglu meku, osvojiti meku, pobiti i uhrotirati tako dalje. Poslali su Bedila Huza'ija. Poslali su Bedila Huza'ija da pregovara sa Muhammedom s.a.s. Pa je rekao, Muhammed, ti znaš da ti Kureši neće dozvoliti da uđeš u meku, tek tako. Neće dozvoliti da ih prevariš, neće dozvoliti uopće da... Muhammed s.a.s. kaže, ja nisam došao da ratujem, ja se došao da se borim, došao sam. Veličajujući ovo kuću. Da je došao sa Veličajiću u kuću, pa da ve me pustite. Među tim nisi ništa dogovor, zatim su poslali makra za Ibn Hafsa. Isti razgovor je tekao između njega i stanovnika, isto kao što je tekao između pred njega Zatim su poslali Halisa ibn Al-Kamu. Takođe Halis ibn Al-Kame. Kaže: "Kolešik neće dozvoliti da, da uđeš naglo u Meku." Neće dozvoliti da poješati protivnika. Mohamed se da se kaže, ja nisam došao do ratu, ja sam došao veličajući ovu kuću. Također su poslali Urveta ibn Mesuda. Mohamed sallam sallam, sa svoje strane, je poslao Kurešijama Haraša ibn Umeiju. Haraša ibn Umeiju. Haraš ibn Umeij je, dok je došao u Meku, napali su ga, Rasporili su stomak njegove devi sablju i njega je pokušali da ga ubiju. Al-Haraš se oteo i pobiju. Nakon toga Kureši su poslali 40 ili 50, Ibn Hišan kaže, 40 ili 50 špiona. Probiravaju kut se Mohamed Salam krijeći sa svojom vojsmom, odnosno kut se krijeći ashabima. Al-Mohamed Salam je preduhitriju pa ih sve pohvaro. A onda ih je pustio, odnosno oslobodio da bi im okazao šta da nije došao, da ratuju. Zatim Allah poslao sva svema i poslao Osmana ibn Afana. Pa je rekao, najprije je pozvao Umar ibn Khattar i kaže Umar ibn Khattar, vidi u presim Haver da sam došao na umro. Kaže Umar ibn Khattar, Bože prosiš, ja se bojim. Jer ti znaš kada mene vidi, da znaš je zašto sam ja došao. <laughs> Neće im, kaže, povjerovat, nego Ubiće kaže Boži posljednik sal sal onda ostane Osman Ibn Afan, zato što je Osman Ibn Afan bio poznat po plakosti, kaže Osman, spremi se ideš u me. Tada je tada su, dakle, dočekali Osman, saslušali njegov ono, hoći, ono što hoće i onda su ako hoćeš da tavafiš oko ove kuće, tavafi. Osman Ibn Afan kaže ne, ako neće tavaft Muhammed sal sal salam, ja sam, neću nija. Dakle, on ima prednost tome, njega slijedimo, neću. Onda su kaže ti ćeš osvrt kod nas, šta? Kako što bi rekli, uhapsali su ga, uhapsali su ga. Kad je vijest došla do Muhammeda s.a.w. Muhammed s.a.w. kaže, nećemo se kloniti sve dok ne uzmimo narodu, jer dok ih ne uklonimo skrubus. Pa je Allah s.a.w. pozvao na poznatu prisegu bejatu ridvan. Bejatu ridvan. Tada su svi ashabi dali prisegu osim jednog. Zovio se Džed ibn da Dakle, Džed ibn Hajs nije deo prisjegu. Muhammed s.a. naredila. Bejata ridvan. Bejata ridvan je bilo dakle da se oslobodi ko? Dakle, dakle, da i ko? Osman s.a. nije če ostupiti, dakle već se vjerojatno da te oslobodi. Osman radijallahu anu. Zatim, Kurešije su nakon toga događaja poslali Suhejla ibn Anu. Postali su Suhejla ibn Anu. Muhammed s.a. kaže Allah vam je olakšao dolazi vam čovjek sa kojim ćemo se dogovoriti. Samo riječ Suheil, znači Sehel, odnosno lahak, odnosno, uh, onaj koji done, donosi olakštu sa sobom. Kaži, Ibn, Ibn Hižan kaži, pa je Sehel preporučio i rekao, Muhammede, ti znaš da te neće pustiti, da nećeš moći ući, da te neće da, da naglo uđeš, da, ni da osvojiš, nego, vrace ove godni pa ti preporučujem da dođeš druge godine. Sljedeće godine, ko rešit se tri dana pouči iz meke, tako se ti i tvoji ashabi moći ući obaviti umru bez smetnje. Mumsal se mi je pozvao Aliju radi Allahuma i kaži, piši Alija, Bismillah, Rahman, Rahim, sve je libn-i Amr, kaje ne, ne zna me kaj šta je to, nego piši, Bismillah, u ime tebi, Allah, Kaj ne znam to šta je R.A. Piši bismike Allahume. Kaj, Muhammed sam znači kaj je dobro. Kaže, piši Alija. Pa je Alija napisao. Zatim kaže, piši, ovo ono što se dogovorio Muhammed, Allaho poslanik, sa Suhejlam i Namirom. Kaže, ne, ne, ne, ne. ne. Ja kao ja sam svjedočio s tim Muhammed, ja se ne, kaže, borio proti tebi. Nego piši svoje ime, ime svoga oca. Pa je, Allaho poslanik sad se sa, sa rekao, piši ono što se dogovorio Muhammed ibn Abdullah, sa Suhejlom ibn Amrom, a to jeste, da nema ratovanja 10 godina između Kurejšija i poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. A onaj ko dođe Muhammed od Kurejšija, bez dozvole svoga staratelja, znači Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, odnosno ja kažem sallallahu alaihi wa sallam, ali sama nauka da kažem Muhammed ne mogu reći, ne mogu da kaim bi sallallahu alaihi wa sallam. Vraći ga Kurejšijama, a onaj ko dođe, od, uh, od Muhammeda, Muhammeda korešna, dakle, ko otpadne, neće ga vratiti. Međutim, ashab se uzburka, dakle, smetala ih ime, ime, ime takav dogovor. Muhammed sr-7 kaže, deset godina je nadma dovoljena se dobro, oporavaju i onda dobro, odradimo, zadao. Zatim, ako neko otpadne od nas, pa ode njima, takav nam i ne treba. Ako se neko, neko od njih odluči, pa dođe na pa ne može doći zbog ugovora, Allah Subhanova Tala će njemu dati nagradu za boravak među nevijednicama. I tako dalje. Mnogi, dakle, propisi, mnogo ono što, što vam se svema govorio, bilo je dobro za muslimane. Satim se muslimani složili sa onim što je Muhammed Sala Srblem potpisao. Međutim, pojedinci od slabih, dakle, tako se zvali mustadafin, slabih muslimani u Mekin, Nih ima odgovarala što su ostali. Među je bio jebu besir Utbe ibn Usaid. Došao je sa Ahnesom i Azharom. Ahnes i Azhar, njegava dva prijatne. Došli smo kod Allah, p.s.a.v. Nekli Boži poslaniči u Mekke ne možemo ostati, došli smo kod tebi. A se kaže, ne, ja sam tako pisao u se morate vraći. Kaže jebu besir dobro. Ako ne mogu kod tebi, tamo neću, ja odav svojim putem. I jebu besir se sakri brda i to na putu Mekka, Šam. I niko nije prošao od Kurešija da ga evo besir ni ih i ubio. I kad su Kurešija je vidjela koliko je bela a okup oko sebe 70-80 ljudi koji su pobjegli iz Mekije, kod Muhammeda nisu mogli sada Allah sada, jer moh je sada sada niti prihvatala da je ugovora. i svi, svi su išli kod evo besira, bilo su muslimani, prihvatala islam i odlazali iz Mekije. I kad su Kurešija je shvatila šta se desilo, kažu Muhammed onu on u tačku da, ti, da, da nam ne vraćaš muslimane, niju će vam kaj priprišit kaj neka ostanu kod tebe. I onda mam sam sam da zvali u besiru, da dođe u Medinu sa svojim dakle, prijateljima koji su primjeli islam. Što se tiče žena koji su primjeli islam, žene nisu bile spomenute u govoru, nego Allah subhanu teba objavio poslaniku, a ona koja te dođe od vjednica, kao muhađirka, provjeri, provjeri njen iman i tako taj do kraja Nakon ovog ugovora Muhammed sallallahu sallam odlučio se da napadne Hajber. Šalim još malo, nećemo još puno Koliko se natim ne vidimo? Što ti ne to Muhammed sallallahu sallam se odlučio da napadne Hajber. Hajber je predstavljao kao mjesto predstavljao tvrđave. Dakle, pokraj na Hajber predstavljala je tvrđave, a bila je veoma bogata i poznata po uskojećega. Kurnik, kako bi se. Najprije Mamelukselem otvorio, odnosno svoje tvrđava tvrđava Naj, zatim Khamos. I tog dana, dakle, to kada su napali na Hajber, Mamelukselen ha je zabranio pojedine stvari, zabranio da se ide šta. Zatim je zabranio Mutu bra. Zatim je zabranio da sjede sve ono što ima kanđe životinja, ptica, i ono što ima ošnjake od hajbana. Kao isto je zabranio prodaju plijena dok se ne podijeli među ratnicima. Na kraju su ostali ostala dva, dva od, dvije utvrde, to je vatih i sulalim. Ulaju poslanicu sallam hajberio, držao koljen nešto više od 10 dana. Omer ibn Hatab je u nekoliko navrata pokušavao, ali nije uspio da osvoji ova utvrđenja. Zatim je Ebu Bekut pokušao i nije nije po, pošlo za ruku. Pa je Ulaju poslanicu sallam rekao, sutra, sutra ću dati zastav čovjeku koji voli Allaha i njegovog poslanika, Allah će njegovim rukama osvojiti ove, utvrđe, ove ove utvrde i on ne bježi, dakle ne bježi sa bojnog polja. Selam je kaže, dakle Selam je prepovida. Allahu staneksla Selam pozvao Aliju a očim su mi izlazate tekle. Dakle, zatekle su mi bile oči jer vi znate kad vas promaha udari kako se oči mogu zatvoriti. Isto tako, klimu kad pravite klimu, ovaj desinama se pregladivce se nešto. Isto se Ali i desilo na putovanju na baravu pohajber, zatvorili smo Soč, pa ga je Allah poslali se da sam pozvao e, po trhnjavom oči i onda je progletao. Zatim mi je dao zastavu i reka uzme u zastavu i idi sve do kala ti ne otvore, odnosno da je Allah nedane da ih osvori što jeste otvrde. Kaži, Ali je krenuo i trčić. Dakle, nije nije nego je krenuo trčić. Nije došao do ovih utvrda, napao je sa njima. A jevreji su, on su povije, povikao je, otvorite, odnosno predajte se, primite islam, predajte se je jer šta vam je svrt? kaže kosti Kaže, ja sam Ali ibn Abi Talib, jedan jevrija, kaj, zar ste se uzdigli? Jer reč Ali znači uzdignut uzvišen, kaj, zar se toliko uzdigli? I onda Ali Arabi al je krenuo, kaže, ispavo mi je štit i u vidci ga više nije našao pa je naše jedna vrata i je uzio ih Hiponiju. I sve do kraja bitke se borio. Čitav dan se borio sa tim vratama, koristio ih kao štiku. Kaže, nakon bitke, nakon bitke, naše stvrca smo prišli tim vratama, nismo ih mogli samo krenuti ovako na drugu stranu. Koliko su bila teška. Ali je radi, bio je strašno jak. Ove hadise, spomnim Buharija i muslim, kao opet odkuo u šijama, to jest da nisu skrivali vrijednosti, ali je radi Allah manhu, kao što tvrti. Nakon toga, Dakle, izginili su koji su izginili. Hajber je pao, osim kažem što je ostalo na kraju ova, ove dvije utvrde, ste i Sulalim, pa su ponudili Allahom, posljedniku s.a.v. primjeri, odnosno dogovor. A to jest, da sve ono što oni pripremi, odnosno od gurmi i od usjeva, da dadnu pola Muhammedu s.a.v. a da ostavi pola za sebe, pa im je Muhammed s.a.v. dozvolio. Nakon te bitke, Zeyn i bint Harith se je raspitivala šta je Muhammed Sala najviše voli da jede. Nakon je o prije mirje, nema više ratovanja, tako dalje, vama pola, nama pola. Pripremili su za Muhammed Sala Vaselem večer. Zeyn i bint Harith se je raspitivala, každa najviše voli plečku, pa je naguralo plečku otrova. A onda, kada su cijeli da jedu, Bišar ibn Beran, i uzio zalogaj, a Mohamed Salah 7. uzio i ispunoj, zato što Mohamed Salah 7. došla objava. Bišljivni beraje umru, a Mohamed Salah 7. kada je umirao, kaže, i danas dan osjećam kako im se crijeva trgave od otorova, koji ih sam poju na dan hajbera. Dakle, toliko je bio ja, jako odrolo. I na nju pozvu, kaže, šta te je navjelo da to mi učiniš? Kaže, tila sam da te provjerim. Ako si kraj od kraja, dakle čovjek koji želi krajstvo, koji želi vlast, Pod nad kazumr od trva, ako si poslanik dojst kaže haber iz Sanaveisa. Kako vam se Sanad? Eši. Dakle pustio je ni EU kaznio dok je Vish Ibn Bara preselio. Između ostalog, jedan od čavana po imenu Esved došao je katalahu poslanik sa Lovselen. Je rekao porodici islam, Allah poslanici sam se porodio mislam nauga prihatio kaže Allah poslanici ja imam pod svojom rukom stoku ona pripada tom i tom čovjeku ja mu i moram rad. On hoće se ne kaže samo je dakle otjerao od sebe ona će se vratiti svome gospodaru je svome vlasniku. Kaže pa je bacio kamenčić kamenč na sto na nj i ona je otišla dok nije ušla utvrđio. A onda je Sišao i borio se protiv jevreja sve dok nije bio ubijen. Zatim, smo prišli da uklanjaju dakle džanazu. Prišli smo s Allahom Poslanikom a Allaho Poslanik sallallahu salam se okrenuo od njega na drugu stranu. Pa smo rekli, Allaho Poslanike, zašto se okrenuo od njega, a ni jednog namaza ni ih klanuo, jer primio islam i okrenuo odmah u borbu. Kaži, sad su sad njegove dvije žene od Hvoriha. Dakle, nagrada koja slijeduje svakom šehidu, odmah nakon što ostavi ovaj Dunjavik. Tako je da je završena bitka na Hajberu. Nakon bitke na Hajberu, nakon sporazuma između Muhammeda a.s. i Kurešija, Džarath Ribn Abitaleb se vratio iz Abesinije i oni muhađer koji su u drugoj hirži, zato što veći već islamska država ojačala, imalo su sigurnost, odnosno imalo su razloga da se vrati svojim kućama, odnosno da se vrati u Medinu. وصل الله